cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea Domnului să ne Biscopul Bucureștilor, Mitropolitul, Munteniei și Dobrogei, Locțitorul, Tronului, Cezarei, Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Pentru Preasfințitul Părinte Timotei, Pracuveanul, Episcop, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pentru Cinstita, Preoțime și Ceandru, Hristos, Deaconime,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 văzdovului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri poșnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, piluiesc! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului,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 Noi de tot necazul Mânia primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Oh. Oh. Este, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. o voi! prea sfinta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu scătoarea și pururea, picioara Maria. Toți ființii să opomenim, să miloiese, ne pe noi pe și ne și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă.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 Lața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a ta și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și a vecii ve They drepsi până când Jesus Dat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul tău. doi da sufletul meu spre Ne di strage di fiind tot tropul de strălucirea din un și arătând celor ce priviau să dină sufletul sufletului tău, prin care ai ajuns și la Rurile în care voi mi- tor cei la cei eştiți, ce cu toți poți și la pe cum minunata suire mulțimea de pietre pe care urcându-te ai privit pe Domnul stând de-a dreapta Tatălui cel ce Apostol Petru Citire. Să luăm aminte. Petru Apostol al lui Isus Hristos către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Napsia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știința a lui Dumnezeu Tatăl și sfințiți de către Duhul spre ascultare și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Ar și pacea să se înmulțească. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care după mare mila sa prin învierea lui Isus Hristos din morți ne-a născut din nou spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu prin credință spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Într-o aceasta vă bucurați măcar că ar trebui să fiți triști încercați, fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme, pentru ca lămurirea credinței voastre, cea cu mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să vă fie spre laudă, spre mărire și spre cinse la arătarea Lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți pentru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și mărită. Căci dobândiți prețul credinței voastre, adică mântuirea sufletelor voastre. Această mântuire a căutat-o cu stăruință și au cercetat-o cu dămânuntul prorocii care au prorocit despre harul ce avea să vină la voi, cercetând în care și în ce fel de vremele a arătat Duhul lui Hristos lucrător într ei, când le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos și despre măririle cele după ele, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri care acum vi s-au vestit prin cei ce, într-un Duhul Sfânt trimis din cer, au propovăduit Evanghelia, spre care și îngerii doresc să privească. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiți desăvârșit în harul care se aduce voa la rătarea lui Isus Hristos. Ca fi ai ascultării, nu vă potriviți poftelor de mai înainte din vremea neștiinței voastre, ci după Sfântul care va a chemat pe voi, fiți sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este, fiți sfinți pentru că Eu sunt Sfânt. Dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire după lucrul fiecăruia, petreceți în frică zilele vremelniciei voastre. Știind că nu cu lucruri, nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sângea lui Hristos ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost orânduit mai înainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii cei mai de pe urmă pentru voi. ceea ce prin trânsul ați crezut în Dumnezeu care l-a înviat pe el din morți și i-a și dat lui slavă ca să vă fie credința și nădejdea voastră la Dumnezeu. 9. Curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr spre nefățarnică iubire de frați, iubiți-vă unul pe altul din toată inima, cu toată stăruința, fiind de născuți a doua oară, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu și care rămâne în beac. Pentru că toată făptura este ca iarba și toată mărirea ei ca floarea ierbii, uscatul a iarba și floarea a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în beac. Și acesta este cuvântul cel ce bine s-a vestit întru voi. Deci, le pădând toată răutatea și tot vicleșugul și pățărniciile și pizmele și toate crevetirile, ca niște prunci de curând de născuți să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut ca prin el să creșteți spre mântuire, de vreme ce ați gustat și ați văzut că bun este Domnul. Apropiați-vă de el piatra cea vie de oameni, într-adevăr, luată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă și de preț. Și voi și vă ca pietre vii să fiți zidiți casă duhovnicească spre preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că scris este în scriptură, iată, pun în Sion piatra din capul unghiului, aleasă de mare preț. Și cel ce va crede în ea nu se va rușina. Înțelepciune. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire. Să luăm aminte. Iubiților. Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să pășiți pe urmele Lui, care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui și care, ocărât fiind, nu răspundea cu o cară, dar la chinuri nu amenința, și se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lent, pentru ca noi, murind fără de păcate, să viețuim dreptății. Cu lui v-ați vindecat, pentru că erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors la păstorul și la păzitorul sufletelor voastre. Asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri așa încât chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului să fie câștigați fără propovăduire prin purtarea femeilor lor, văzând de aproape viața voastră curată și plină de sfială, podoaba voastră să nu fie... Din cea din afară, împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că așa se împodobea odată și sfintele femei care îmi un Dumnezeu, supunându-se bărbaților lor, precum Sara asculta pe Abraham și îl numea pe el Domn, ale cărei fice sunteți dacă faceți ce este bine și nu vă temeți de nimic. Voi, bărbaților de asemenea, trăiți înțelepsește cu femeile voastre ca fiind făpturi mai slabe și faceți le parte de cinste ca unora care împreună cu voi sunt moștenitoare ale harului vieții, așa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. În sfârșit fiți toți într-un gând împreună, pătimitori iubitori de frați, milostivi, vismeriți. Nu răsplătiți răul cu rău sau o cara cu ocară, ci din potrivă binecuvântați că spre aceasta ați fost chemați. Ca să moșteniți binecuvântarea cuvântarea înțelepciune. din înțelepciunea lui Solomon Citire, să luăm aminte. Dreptul de va ajunge să sfârșească mai înainte, într-o odihnă va fi, că bătrânețile sunt cinstite nu cele de mulți ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor și căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viață nescurcată. Plăcut lui Dumnezeu fiind la iubit și viețuind între păcătoși s-a mutat. Răpitul sa acasă nu schimbe răutatea mintea lui sau înșelăciunea să înșele sufletul lui, că răutăți răutății întunecă cele bune și neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin a plinit ani îndelungați, Că plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceea s-a grăbit al scoate din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au cunoscut nici au pus în gând una ca aceasta, că dar și milă este într-o și lui și cercetare într-o și lui. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cucetul nostru să zicem Vău, miluiește! Doamne, stăpânitorule Dumnezeul, părinților noștri! rugămâneți uneți-i auzine și ne miluiește! Dumnezeu ne după mare milă, te rog. Mune auzi, -ne și ne miluiește. Mă pe miluiește, mă miluiește, miluiește. Să ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel. Arhiepiscopul bucureștilor, mitropolitul muntenii și dobrocei, locțitorul tronului, Cezarei, Capadociei și Patriarhul misericii ortodoxe, române, pentru prea părintele Timotei, prahoveanul, episcopicar al arhiepiscopiei, bucureștilor, pentru sănătatea și mântuirea lor.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 și noștri preoți, ermoahih, rodiacon, diacon, diacon, și monahi și pentru toți ce în drumul Hristos, noștri. Vă mulțumesc.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 Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, pelerini, ctitori și binepăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne miluie! Făcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Ua! Collapse. cei ce aduc daruri și fac bine în și într-o tot cinstită biserica aceasta pentru cei ce se ostenesc pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte o, de oameni în Dumnezeu ești și ție slavă fânărem să-n în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci și veci noastre. O, iis. Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am lădăjbit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale.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 Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară, Domnului. Domnului miluiește, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu parul De săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Cer <sus> de pace, credincios, călăuzitor păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Dom le, Dom le, de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cer. Ce ne pune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și într-o pocaința o să vrâi de la Domnul să cere. Să vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la fi judecată a lui Cristos. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o Sfântul Sfântului Cineșului pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să, să o dăm. Bun și de oameni, se ești, ție, slavă, înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bururea și vecii vecii nu. Ah. Înstăpânirea învărăției ta, de binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. le <speaking in Spanish> Poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Cercetează dumneavoastră cu milă și cu durări. În alta fruntea drept slăvitorilor creștinii și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile prea curatei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc,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 Mari dascele ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul, și Ioan Gură de Aur, Ale Sfinților ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, Ale Sfinților Nifon și Atanasie Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, Ale celor între părinții noștri, Nicolae arhiepiscopul milelor lichiei, Spiridon al trimitundei și nectarie de la Eginan, Făcătorii de minuni om Teotim și efreme, Episcopii Tomisului, Irineu de Sirmiom și Niceta, Dremesiana, Iachin de la vicina, Antimivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții țării românești, Varlando, Softei și Teodosie de la Braz, Mitropoliții Moldovei, Iosif Celno de la Partoș, Mitropolitul Banatului, Ghelasie de la Râmeț, Ilie Ioresa, Vabrancovici, <coughs> Simeon Ștefan și Andrei Șaguna, Mitropoliții Transilvaniei, Petru Movila, Mitropolitul Kievului, Leontie de la Rădăuț, Ioan de la Reșca și Secu. Și pahomie de la gledin Episcopii Romanului, Calinic de la cernica Episcopul Râmnicului Și ale tuturor Sfinților Ierarhi. Ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de miră, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan, cel nou de la Suceava, ale sfinților sfinți mucenici Haralambie și Elefterie, ale sfinților mucenici Pictet și Astion de la Halmiris, Nikita și Sava de la Buzău, Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel, Emilian, Doa Senicandru, Marcian le Veteranul Pasicrat Valentin Și Isihie de la Durosforum Chiril Kindeu și Tase de la Cernavodă Macrovie Gordian, Helie Lucian Și Valerian de la Tomis Anastasia Claudiu Casor Sempronian Și Nicostra de la Sirmium Donat și Silvan Diaconi Romul, preotul și Venus din Cibales, Maxim, Quintilian și Dada, Ozovian, Hermil, Stratonic, Montanus, preotul și Maxima din Sigidunum, Hermes și Lup, Sergie și Vahion, Valahul și Oprea din Săliștea Sibiului. Ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin voievod vă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache. Ale sfinților Sitori Ioan din Gales, se din Sibiel, Atanasie todora din Bichigiu,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 ale sfincilor Voievozii, Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al țării Românești. Ale sfincilor cu vioșii de Dumnezeu, purtători părinței noștri, Ioan Casian German și Dionisie Xigul cei din Dobrogean, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vârlicin. Nicodin cel Sfinții de la Tismana, Daniel Sihastrul de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Anfilohie de la Pângărați, Iosif și Chiriac de la Bisericanin, Rafael și Partăine de la Gapia Veche, criac de la Tazlău, Visarion, Sarai și Sofronii de la Alba Iulia.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 și ale tuturor sfintelor cu vioși părinți, ale sfintelor cu vioase Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihlan, și ale tuturor sfintelor cu vioase Pentru rugăciunile Sfântului I, Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ale Sfinților Împărați, cei mai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, și ale Sfântului Dimitrie, cel nou crătitorul Bucureștilor, a căror Sfinte moaște se află aici spre închinare. Pentru rugăciunile Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, întâi episcop al Ierusalimului, ale Sfântului Ierarhi Ignatie Patriarhul Constantinopolului și ale Sfântului Cuvios Petroniu a căror sfântă pomenire săvârșim. ale Sfinților și Dreptilor Dumnezei și Părinții Joachim și Ioana. Și pentru rugăciunile tuturor Sfinților rugăm-ne mult, milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși care ne rugăm și ne miluiește pe noi Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe român. Pentru Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Amen.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 pentru tot sufletul creștinesc, cel necășit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acestea și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună întregii lumii, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna ușurarea iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință.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 Bine făcătorii și miluitorii catedralei Mântuirii amului și pentru toți jinitorii și lucrătorii care se cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Domne miluiește, Domne miluiește, Doamne miluiește. Domne, miluie Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. ne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm. Pentru mine la viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințiții episcopi care var la este anul, Ieronim Sinaitul și Timotei prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian proto Andrei, proto Lucian, proto Ioachim, proto Kiril, Chiril, protosinghelul Corneliu, proto Silvestro, Silvestru, proto Adrian, Ieromonacul Maxim, Ieromonacul Cristofor, Ieromonacul Crisant, Preotul Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Constantin, Arhidiaconul Ciprian Silviu, Arhidiaconul Ștefan, Ierodiaconul Sergie, Diaconul Răzvan Mihai, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Diaconul Mihai, Stavroforele, Cristofora și Gabriela, Monachile, Hieruvima, Eliconida, Elisabeta, Iustina, Ecaterina, Magdalena și Epiharia, Rasoforele, Adriana, Fanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Tecla, și robi lui Dumnezeu, Mihai, Remus, Mihai, Daniel, Costin, Gabriel, Alexandru, Daniel și Andrei, și pentru ca să-i se lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. mare departe și mirosti de stăpâne, mirosti, vino față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și mi-i doar de oamnă, Dumnezeu ești, e slavă înălță. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii, vecii noi. Pentru rugăciunile prea curate noastre de Dumnezeu născătoare și currea pe Maria, cu puterea cinstitei și de viața făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor, netrupeștilor putere, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mercătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfinților măriților și du tot apostoli ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Biluitor, Mucenici, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor Părinților noștri, ale Sfântului Întâiului, Mucenic și Arhidiacul Ștefan, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Cubiosului, Părintelui nostru, Dimitrie cel nou, și ale Sfântului Ierar Nectarie, de, de la ei vina. Ale Sfântului, ale Sfântului Iacob, Întâiul Episcop al Erusalimului, ale Sfântului Ignatie, Patriarhul Constantinopolului și ale Sfântului Cuviosului Petroniu și celor din preună cu și a căror pomenire să vârșim ale Sfinților, drepturilor, dumnezeieștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, bine primită fă rugăciunea noastră, O, iertare greșelilor noastre, Mașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne. Miruiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și de oameni fi tu. Cu Fatima da, Cristoase din patim ne-am liberat și cu învierea da, din Ricăciune, ne-am izbăvit, doamne, mare Domnul l-am părăsit, într-o podobă s-am îmbrăcat, îmbrăcat Domnul, Domnul pentru o putere. Și s Să se bucure făptura cerurile, Să se veselească cu mâinile, Să bată cu veselie, Că Hristos îndoi în croce a pironit păcatele noastre și moartea omorând viața nouă a dânui înfânt pe Adam cel hăzut putnea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 Ce mai de de sub stâsul ac? O minune, cum ar gustat mi-a ci prea O sărguire și cu tăguire la gapa ta ajuns și ne aflăm prea curat, o Iar de la vedere mățenosei acea nouă și prea săvită minune, au vestit apostolilor Sfântă Dumnezeu, Sfântă Tare, sinte Fără de Moarte, iubește-ne pe noi. Sfântă Dumnezeu, Sfântă Tare, sinte Fără de Moarte, iubește-ne pe noi. Sfântă Dumnezeu, Sfântă Tare, sinte Fără de Moarte, iubește-ne pe noi. Salvatorul și Fiului și Sfântului Luc și acum și pororea și grecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Tare, iubește-ne pe noi. Doamne, curăță-ne, păcălile noastre. Stăpânei, fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și porulea și în veci greși Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi și lor noștri, și nu ne reduce pe noi în dispită și ne de cervii creani. Căta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Acum și punea și veci, vecii vecii noi. Care-i binecuvântat cele cinci pâini în pustie, și ai saturat cu ele 5.000 de bărbați, în sus binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le pe ele în sfântul rocașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe credincioșii și robitorii care vor gusta din ele, îi sfințește, că tu ești cel ce binecuvântează și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție marile în alțam împreună și Părintelui lui tău, celui, fără de început, și prea Sfântului, și bunului și de viață făcătorului tău, dur, acum și purerea și în vecii veci MULȚUMIT PENTRU să iubire de oameni Totdeauna cum și pururea și în veci și În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă pe mine M-au prigonit și pe voi vă vor prigoni dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Prea cu și prea cu cerniști Părinți, drept creștini, aceasta este prima slujbă de priveghere la sărbătoarea de anul acesta a Hramului Catedralei Patriarhale. Prima priveghere când l-am cinstit prin cântări și rugăciuni pe Sfântul Apostol, I Mucenic și Arhidiacon al Bisericii Ștefan, ale cărui Sfinte Moaște au fost aduse din Grecia, din Truna, din mitropoliile cunoscutului și străvechiului oraș Atena pentru a fi aici venerate de credincioși în aceste zile de mare sărbătoare. Și m-am gândit, când am săvârșit această rugăciune de litie, că îl pomenim în această zi pe întâiul episcop al Ierusalimului, Sfântul Apostol Iacob, Ruda Domnului, care a fost și el martir ca și Sfântul Ștefan și care au cunoscut îndată după ce Mântuitorul a fost prezent în cetatea Ierusalimului, după ce s-a înălțat la cer și a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții ucenici și apostoli care așteptau împlinirea acestei făgăduințe. Zic că aceștia au cunoscut primii umilințele, martiriul și încercările prin care avea să treacă biserica în întreaga ei istorie. După slăvita sa înviere din morți, Mântuitorul Hristos, aflându-se împreună cu ucenicii, le-a poruncit să meargă până la marginile pământului și să ducă cuvintele vieții veșnice, adică cuvintele Evangheliei tuturor celor care, Aveau să creadă în el. Și ucenicii au plecat credincioși cuvântului față de învățătorul lor prea iubit și au ajuns în diferite locuri ale lumii cunoscute de atunci, predicând Evanghelia. La Ierusalim, în comunitatea care se înfilipase, au fost aleși câțiva diapone șapte la număr ca să îi ajute pe cei care aveau tocmai această misiune de a propovădui cuvântul Evangheliei și au fost aleși pe lângă Sfântul Ștefan atât de cunoscut și alții Filip, Prohor, Nicanor Timon, Parmena și Nicolae și aceștia întrungând împreună cu cei care aveau darul cuvântului, făceau această lucrare sfântă față de cei care își deschideau inima pentru a asculta cuvintele Mântuitorului Hristos. Și primul dintre cei care a trebuit să împlinească aceste cuvinte ale Domnului a fost tocmai Ștefan, pentru că Mântuitorul îi avertizase pe ucenici dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Și el, așa după cum era obiceiul iudeilor, care pentru diferite motive, de multe ori, ca și în vremea noastră fabricate și chiar din răutate, a fost adus în fața celor care aveau o ură Rar întâlnită față de aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos. Și acolo El a avut curajul să mărturisească până la capăt. Și a spus tuturor celor care erau prezenți, pentru că mai ales în vremea aceea, oamenii erau adeseori în comuniune, în orașe, în sate, în piețele publice, așa cum s-a întâmplat și în cazul martirului Sfântului Ștefan, care a fost scos afară din cetatea Ierusalimului și omorât cu pietre. Dar înainte de a fi omorât cu pietre, a spus tuturor celor care erau de față că el vede cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Mai multă ură au revărsat asupra lui cei care au auzit aceste cuvinte și a murit, fiind lovit cu pietre în timp ce se ruga pentru iertarea celor care făceau o asemenea faptă. Dremăritori creștini, tradiția cetății Ierusalimului ne spune că mai multe zile trupul lui a rămas acolo și era văzut doar de Animale, doar de câini care îi dădeau tărcoale. Văzând acest lucru, Gamaliel, marele învățător al legii vechi, marele profesor, i-a luat trupul și l-a dus în satul lui, într-o localitate aflată nu prea departe de Ierusalim, cale de aproximativ 30 de kilometri aflată foarte aproape și de locul natal al lui Iosif, adică de localitatea Arimatea. Și acolo l-a îngropat în taină și Gamaliel, prețuind mult jerfa mucenicului, a hotărât ca și el să fie îngropat în același loc, în aceeași criptă pe care a pregătit-o. Și alături de Gamaliel a mai fost îngropat un om care îl iubea în taină pe Mântuitorul și care l-a vizitat, și care era de asemenea un căutător al împărății cerurilor, și care se numea Nicodim. Într-o perioadă lungă de persecuții, care s-a încheiat odată cu edictul de la Milan, sau Mediolan din anul 313. Aceste morminte au rămas acoperite de grija și taina creștinilor din Ierusalim, care le vizitau uneori, care îl vizitau uneori. Și îndată, după ce a fost promulgat amintitul decret care conferea libertate bisericii, Deasupra acestui mormânt s-a ridicat o biserică și mai târziu cruciații, după vreo șase-șapte veacuri, au refăcut-o. Dar un demnitar de la Constantinopol, auzind de minunile care se făceau la mormântul unde se aflau moaștele Sfântului Ștefan, întiul martir al bisericii, a hotărât să le strămute la Ierusalim. Și aproximativ pe același loc unde a avut martiriul, unde a fost martiriul Sfântului Ștefan, s-a ridicat la jumătatea veacului al patrulea o biserică. Biserică care se păstrează și astăzi, aproape de poarta numită și a Sfântului Ștefan sau Poarta Oilor, nu prea departe și de poarta de aur pe acolo pe unde a intrat triumfător în Ierusalim Mântuitorul Hristos. Dremăritori creștini, mare binecuvântare pentru cetatea Bucureștilor și pentru țara noastră, ca moaștele Sfântului Ștefan, întâiul martir și arhidiacul al Bisericii să poposească pentru câteva zile, spre a duce binecuvântare și întărire celor care iubesc pe Mântuitorul Hristos. Și aș vrea să vă spun doar în câteva cuvinte, că ceea ce a făcut Sfântul Ștefan mărturisind iubirea lui nu prin cuvinte chiar măistrit alese, ci printr-o asemenea faptă, este cea mai înaltă dovadă a iubirii pe care un om, un creștin adevărat și un următor al Mântuitorului Hristos o arată față de El. În lumea în care trăim noi, adeseori confruntată cu uitarea, cu indiferența, cu multe rătăciri și cu foarte multe idei care nu au nicio legătură cu Domnul Slavei, Modelul oferit de Sfântul Arhidiacon Ștefan este mai mult decât necesar, actual și cu adevărat binevenit. măritori creștini, noi toți căutăm prietenii care trec. Foarte rar ne mai punem nădejdea în Dumnezeu și tot mai rar căutăm prietenia cu El. Sfinții, așa cum a fost Sfântul Ștefan, martiri în general, au prețuit însă mai mult prietenia cu Dumnezeu decât prietenia cu oamenii. Ei au înțeles că prin sângele vărsat, prin această mărturisire, au posibilitatea de a fi împreună pentru totdeauna, adică în veșnicie, împreună cu Domnul pe care L-au iubit cu adevărat. Noi, de cele mai multe ori, nici măcar la nivelul vorbelor, nu mai facem mărturisirea martirilor din veacurile trecute sau din veacurile de început ale Bisericii. Nu mai avem curajul, nici măcar uneori, să ne facem Sfânta Cruce, atunci când trecem pe lângă o biserică, ce să mai vorbim de împlinirea altor porunci mult mai importante decât acestea. Sfinții însă, Sfântul Ștefan, ne oferă acest model înalt de trăire și de iubire la care a ajuns prin mărturisirea sângelui și dacă a mărturisit pentru Mântuitorul Hristos, și Domnul va mărturisi pentru el când va veni într-o slavă sa cu Sfinții Îngeri. Dremăritori creștini, unul dintre românii care au trăit de asemenea în locul în care a mărturisit Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Ioan Iacob, care a vețuit și la mănăstirea Sfântului Sava de la Betleem și la Ierusalim și la Iordan și în apropiere de Iordan în pustiul Pozeva, ne spunea între altele să nu mai cauți la plăcerea prietenilor trecători, că cei nu pot să te ajute atunci când va fi să mori. Prieteni buni, Câștigă-ți plânsul și rugăciunea lui Iisus, că și plânsul stinge focul veșnic, iar ruga te înalță sus. De asemenea să ai, prieteni, poruncile dumnezeiești, pe care cu credință și dragoste să le păzești. Prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt și numai faptele credinței prieteni, mai departe sunt. Sfântul Arhidiacon Ștefan a înțeles că prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt. De aceea, el a ales prietenia cu Mântuitorul Hristos. Exemplul acestui mărturisitor al Bisericii, întâiul Mucenic Podoaba, Mucenicilor și Apătimitorilor așa după cum am ascultat în cântările de la vecernia acestei seri, deci podoaba pătimitorilor și a mucenicilor, ne îndeamnă și pe noi să avem mai multă râvnă. Într-o lume care se depărtează tot mai mult de Dumnezeu, Sfântul Ștefan ne îndeamnă să ne păzim, și să ne păstrăm și să ne mărturisim credința. El a murit rugându-se pentru cei care îl omorau. Acesta este, de fapt, și mesajul creștinilor de a ierta și de a iubi chiar și pe cei care le fac rău și pe cei care caută permanent să-i umilească, să-i nedreptățească, chiar și față de cei care nu ascultă cuvintele Evangheliei. Iar dacă noi avem o astfel de atitudine, dacă avem această dragoste pe care a avut-o Sfântul Ștefan întâiul, mucenic al Bisericii, Dumnezeu va face mai mult decât facem noi și El va răsplăti celor care sunt împotriva creștinilor și celor care luptă împotriva Bisericii. Noi avem însă datoria de a ne ruga și pentru cei care ne, ne dreptățesc, care ne fac rău și pe cei care nu înțeleg cuvintele Evangheliei și nu iubesc și nu îl caută pe Mântuitorul Hristos. Prezența Sfântului arhidiapon Ștefan în aceste zile la București este o binecuvântare să-i cerem ajutorul dreptmăritor creștin pentru că Sfinții sunt prieteni adevărați ei au câștigat prietenia cu Mântuitorul Hristos și ne-ar putea oferi și nouă această prietenie dacă îi căutăm, dacă îi urmăm, dacă îi cinstim, dacă îi iubim așa cum au făcut-o așa cum a făcut-o ei în timpul vieții lor să-l rugăm pe Sfântul Arhidiacon Ștefan să ne dea mai multă rână și mai multă dragoste puterea mărturisirii dar și puterea iertării pe care a avut-o el chiar dacă a fost omorât pe nedrept cu pietre el avea alte bucurii pentru că deja văzuse cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, stând de dreapta Tatălui. Amin. Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire! Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire! Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se ridică asupra mea. Mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeu-lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce n-al scapul meu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 Că fără drejele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată au peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Tinuit-o m -am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de o nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-a smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele.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 în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul tale mă voi bucura. Lipitul s a sufletul meu de tine și pe mine m-a dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intră vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile saviei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, Lauda va tot cel ce se jură într el că s-a stupat gura celor ce greiesc nedrepteți. În dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o de lor oricare mă voi bucura. Libitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purura și în vecii vecinilor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.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 Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iața apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, lobod, Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cere întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tare le-ai adus peste mine. Depărtată ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minunți sau cei morți se vor sculaște, vor lăuda pe tine?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 Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele Cel Sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăgește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încurunează cu milă și cu durări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 În ce tip miluiește Tatăl pe fii, așa mieluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și-au aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin ânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său,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 să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinui nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. făcut să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea întremenită înăuntrul meu. A mi -am aminte de zile cele de demult, cu cetata la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit.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 Aliluia, aleluia aleluia slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aleluia aleluia slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm, Domnului. <fansi> pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Domnul ne La cea toată lumea pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Domnului, Suntă biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu Evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă într-un Domnului să ne să Pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Loxitorul tronului, cezarei, Capadociei și Patriarhul bisericii ortodoxe române, pentru prea părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al arhiepiscopiei bucureștilor, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos deaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Domnului!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 și pentru cei ce cu credință viețuiesc în însele Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește. Pentru buna întocmirea văzduhului, Pentru belșugarea roadelor pământului, Și pentru vremuri pașnice, Domnului, Domnului să ne rugăm.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 Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Avem, miluiește pea Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-au pămenit. Sfântul de pe noi. Pe noi înșine și unii prealții și toată viața noastră. Se vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisiți-vă, Domnule, că este bun, că în a este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, Bine este cuvântat, Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu m-au conjurat și numele Domnului am încânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, Bine este cuvântat, cel ce vine într-o numele Domnului. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a nouă, Bine este cuvântat Cel ce vine într-o numele. Așa s-a făcut de capul lunii, voi. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunatul este pentru ochii mei. este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântul cel ce vine într-un numele Domnului. Ia fiind pe ce truite. Să-și oi, pracura trupul tău, în viața ta, a treia zi măntuitorule, daroi lumii viață, pentru aceasta puterile celorilor strigauții. Că tu, musrâne, credința iudeilor, L-ai văzut pe mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui, pe acela roagă-l pentru sufletele noastre. roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Ja. Și acum și cu real, și veci, în vecilor a Dai nașa din viața scunză și de îngeri și votă, prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ arătat. Dumnezeu într-o pânză, într-o nimeni și crocea de bună pentru noi prin care învit pe cel întâi zidit, a din moarte sufletele noastre. Și ne păzește pe noi, Dumnezeu, unei cu farul Tău. lui! Să curata, prebine cuvântată, mărită până la noastră! De Dumnezeu, născătoarea și pururea, fecioara Maria, cu toți fii și de oameni toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm Ție este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a ta a Fiului și a Sfântului Duc, a Hrului și Purului, și a vecii vecinilor. cuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu nescătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de noi și, ne, și unii prealții și toată viața noastră. Lui Hristos, cum ne-a sănțat, cum ne și sănțat, cum ne-a sănțat, Și ne-a sănțat, cum ne și fiului și sfântului a Acum și punea și feci în ne Femeile bâne când au venit la mormânt, Și vedere îngerească văzând s-au putremura. Mormântul a strălucit viață, Ironea le-a spăimântat pe ele, Pentru aceasta mergând au vestit ucenicilor învierea, Iadul a predat Hristos Ca cerce este Unul tare și puternic Și pe cei stricați a scurat pe toți Prin ca osândirii Deslegând cu puterea Proșii toată lui și Fiului Și Sfântului Domn Pe cruce te a tuturor, și între morți s con domnul ce fără de morte, venvi. și pânărea și veșii veșilor la miri. Marie, ce ești în o ca așa stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuți în prăpastia cumplitei de slădăjduiri și a greșoanelor și a tu ești mântuirea păcătoșilor și ajutătore și folositoare tare și mântuiești pe robii. Românul, românul, românul, românul, românul, și ne românul, pe noi. românul, să românul, cu românul, românul, românul, sfântă, curată, prea, sfânta, curata, prea Slăvită stăpână stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu tot Sfinții s-au pomenit. I-l-o este Pe noi pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. și s-a în împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dum, acum și pururea și-n vecii vecii. Amin, Apostole a Lui Hristos, cel întâi între diaconi, întâiule mucernic înțelepte, unul mucenicilor, cerce cel ce marginile lumii ai sfințit, Cu chinurile tale și cu minunile, ai lumina sufletele oamenilor, Izbăvește de toate nevoile pe cei ce te cinstesc pe tine, Prealăudate ște Când mă necașești ca o zvorerine mele, Doamne, către Tine, cu sprijinul meu, ce dorire, dorește, ia se face celor ce sunt afară de lumea cea deșartă, Avă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh. și acum și pururea. Și în veci vechilor amii sfântului dur, cinste și слаvă în pleoana se copiline precum tatălui și fiul lui pentru aceasta să cântăm o stăpânie a treii a mulțimei legilor domne mai înălțat cu toate bune luminoase vă dumnezeule ca să te laud pe tine. Până ta ce în dată, lui, nu mă duc cuvântule, Ferește-mă, păzește-mă, ca să nu mă de focul păcatului Slavă Tatălui, și Sfântului Lui, și acum și purărea și în vecii vecilor a Un Cu Duhul Sfânt toată făbura se înnoiește, iarăși alegând la cea din tâi, că tot mai puternic este cu Tatăl și cu cuvânt. I-au zis mie, merge vom în corțile Domnului, Veselitul mi s-a Împreună mi s-a bucurat nimeni. În casa lui David, frică va timare, Că acolo scaulele punându-se, Se vor judeca. Toate semințile pământului și librile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, Și acum și pururea și în vecii lor a mii. Slavă Tatălui și Fiului și și Putere precum Tatălui se cade. Și fiul nostru se cuvine să-i aducem, că unime este trăirea după fiul. Sfinti te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și înveți se într-un drum lui toată suflet Să ne învrănicim noi, ascultați Sfânta Evanghelie, prea Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Săptămâni Dis de dimineață, pe când era încă întuneric Maria Magdalena a venit la mormânt Și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru, și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. De deci ce au venit și Petru și celălalt Celălalt cenic la mormânt și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic alergând înainte mai repede decât Petru, a venit cel din tâi la mormânt. și a se a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit după el Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos. Iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci deoseb, înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenit, care venise întâi la mormânt. Și a văzut și a crezut căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți și s-au o, ceni... are minata și după multimea am tale șterge fără de legea mea mai vrutos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul înaintea mea este purură Ție unui am greșit și rău, înaintea ta am făcut așa încădret și într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatum că iată într-un fără de lege m-am zămilțit și în păcate m-a născut maica mea că iată adevărul a iubit cele ne arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropim vei cu isop și mă voi curăți spălăm vei și mai vrătos de zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept-nuiște în într-o cele dinăuntru ale mele.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 Că de fi voi jertfă, ce aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jerfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoire a ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Da? Slavă ta, și Fiului și șefii, și lașești, o Nu tau cu care ești binecuvântat, împreună cu prea și bunul și de viață pecătorul tău duc, Acum și pururea și în veci nu Și mă voi arăta luminat răzluind, Și voi cânta milonile ei bucurându-mă. Când tăresc, născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești izvorbit și îndestul alt, Care s-au împerat. Dumnezeiasc că mărirea ta, o lunilor măriile împlinici Dumnezeu. Statul cel meu urma și Dumnezeia al întrupării cei de sus, cei din sfințare. Prorocul a socotinul l a strigat, slavă cu te Ta, Că tu, fecioară neispitită de nuntă, Ai avut în pântece pe Dumnezeu cer peste toate, Și ai născut pe Fiul ce fără de an Cel ce dăruiește pace tuturor, Celor ce te la Ce spațiu al și cu totul, și si dar ci lui Dumnezeu. Venim să ne bucură, mari pe Dumnezeu, cel ce în ce s-a născut din trânsul său. Da, în înțelepții lui Dumnezeu, fără făcă făcând. Ciroza focului, bărbat călcând o să-mi bucură arcantă, Dumnezeu. Și cu tot nașterea născătoarei De Dumnezeu i-a mântuit Atunci Iar acum lucrată Pe toată lumea ridică să-ți Pe Domnul lucrurile laudați Și prea înălțați într-o toți Este pe tare, pe domnul Isabă Curată, Duhul meu, de Dumnezeu în tuitorul meu. Și ea, ce ești mai șistită, de cât te iubim, yeah. și mai slabită, fără de a se mai care fără stricăciune pe Dumnezeu cu ai născut Pe tine cea cu adevărat no, născătoare de Dumnezeu te-ai mărit A căutat spre zverenia roapei sale că iată de acum m vor ferici toate neamurile ea ce ești mai curistită, de zimi, ești mai săvită, pornește, să ne de-a-i pe o răsnică, pe Dumnezeu cuvântul cu de Că mi-a făcut mie mările cel puternic și sfânt numele lui Și mila lui din neam în Spre cei ce se tem de el Cei mai marxistii Și în budetul linimiilor. Ceea ce ești mai čistit, de când te și mai slăbită, fără de asemănare, de că se rafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine ce de mara, nascătoare de Dumnezeu te mări. Au pe cei puternici de pe scaune și anunțat pe cei smeriți. Pe cei flamănzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați. ia a scos afară de șerți. Ce ce ești mai sinzită decât el? Și mai slăvită, fără de asemănare, se decât sărafirmii care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cu ai născut. Pe tine cea cu adevărat nescătoare de Dumnezeu, pe mări. mila precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminției lui până la Am. Ceea ce ești mai cinstită decât de din și mai, mai. mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune din leagă cu adevărat, năsând de Dumnezeu, de mândrie. Spre sfîntă de Dumnezeu, miluiește-ne preno. Dumnezeu pe noi cu tău. La sfânta prea până noastră. De Dumnezeu le stă. Dumnezeu le prea curat, le stă. Dumnezeu le stă. Dumnezeu le stă. Dumnezeu le și pură le Maria, cu le stă. Toată viața noastră, lui Risco, îmi să vă de Știi, de laude toate, puterile putere ne cerești. Și ție e slabă, Tatălui și chiului și sfântului Duh. Acum, și purul ce fie cinci ceiște al doi și Fiului și Sfântului Duh, cel plin cu adevărat de ies har și de putere, păcând minuni, adepăi malgloatele ucigătorilor de Dumnezeu, cele ce își petreceau viața în deșert și te sim Stefan cu limbă în a zis, Văd acum pe Iisus, în de dreapta Tatălui, La care purtător de cunună, cu pietre fiind ucis, Și bururea și în vecii Lăudați-l pe el în glas de trămiță, Lăudați-l pe el în saltire și-n alăuta. Coluna mucenicească, Urtăți-l I'm gonna make it better. Chemat, blestelul s-a pierdut, Elba s-a izbăvit, Moartea s-a omorât și noi am viat. Pentru aceasta când ți strigăm, Bine-ai cuvântat, ești mispoasă-i Dumnezeule, ce ce bine ai văit așa în Părintele nostru Daniel, Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,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 Preoții o na monahi, ci și Și pentru toți cei înruris, frații noștri, rogle și pururea pomeninții ctitori ai acestui sfânt locaș. Și pentru cei mai înainte a dormit, părinții frați noștri, drept slăbitorii creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Domne, miluiește, domne, miluiește, domne, miluiește. să mântuirea, cercetoarea lăsarea și științarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinător, pelerini, titori și binefăcătorii ai acestui sfânt loc. Hirielei sunt, hirielei sunt, hirielei sunt. Băgătorii, catedrale mântuirii neamului și pentru toți și lucrătorii care se osănesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Cei ce aduc daruri și fac bine, sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osterez, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu și în vecii veci noi. Dumnezeu, ulei, voi vinătoiești. Ziua nu mai desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat. De la Domnul să cere. Domnul, le de pace, venincio, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. De la Domnul să cere. Doamne. de noastre, de la Domnul să cere, doamne, sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere, Viații noastre în pace, și într-o să o săvârșită de la Domnul să cere. Am sfârșit creștinei noastre, fără durere ne în pace, și răspunsul am fricoșătoare, judecata lui Hristos să cere. Binecuvântata, slăvita Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Vreau să până născătoare Noi să o ducem. Pentru Dumnezeu, Dumnezeu mire și durerilor și al iubirii de oameni Și ție să lacăm să sănătate, și sănătatea fiul și Fiului și Sfântului Acum și bunul See a slow Sfântat Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, cum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeu, e sântă și dreaptă credința trec slăbitoriului creștin și Sfântă Biserica Ta o păzește-n veacul veacului. Prea Sfântă, năstătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită de Teori, mai de astfel, alexații, și mai slăvită, pădea sănătate, care vă zică ce Dumnezeu cuvântul l-ai găscut. Pre tine cu adevărat, năstătoare de Dumnezeu pe mă. Sлава Тебе, Doamne, Mădestea noastră, slavăție. Slava Tatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purură și în veci și veci lor. Amin. Doamne minește, Doamne mirește, Doamne mirește. Prea sfințite este tột Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preapurate mai ci sale, ale Sfinților Măriților și într-o toți răudaților apostoli, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii cinstiți, Constantin și Elena, și ale Sfântului Curiosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou. Oprotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol, întâiului Mucenic și a Ștefan, Conștepan, ale Sfântului Era de la Egina, ale Sfântului Apostol Iacob Ruda Domnului, întâiul Episcop al Jerusalimului, ale Sfântului Ignatie, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Cuvios Petroniu mm -hmm. și a celor dinpreună cu și a căror pomenire să fărșim, ale Sfinților, dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Mieluiește-ne pe noi! În transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba privegherii în cinstea Sfântului Apostol I Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la microfonul Radio Trinita, Aurel Nicola vă urează o seară binecuvântată.